яких усю ніч розвозили по лікарнях. Морги переповнені, всі хірурги міста працювали, немов за воєнних часів, латаючи по нівечених. Тернопіль не щоночі прокидався від пострілів. Із звук єдиного пістолета перетворився мало не на кононаду з усіх калібрів. У людських пересудах жертви налічувались чи не десятками. Та Віктора цікавили серед них лише дві. Дмитрик меншою мірою – Добре, звичайно, що залишився живим, все ж людська дитина. Шкода. Та інша новина про Валю, яка чомусь і розпочала усю цю стрілянину, а потім опинилась в лікарні, зігріла серце. Завершилось. Нарешті ця залізобетонна жінка розв'язала о той гуц, о ту гулю, яка так моліла йому під подушкою їхнього кохання. Дорога крізь полум'я «Романе, ти забув!» Вибігла за ним аж на сходи Зіна Справді забув, от роззява Зіна крутила на пальчику зв'язку ключів Де були ключі від машини від власне бусика І куди б це отак поїхав, любий? Ледь глузуючи, лагідно поторсала чоловікове вухо Роман перехопив її руку І ніжно поцілував тоненькі пальчики Від них легко війнуло ваніллю Зіна самоготувала крем до тістечок. Заходилася коло них просто із раннього ранку. Збираєшся до Валентини. Передай від мене, щоб тримала хвоста пістолетом, чуєш? Молода, красива, все ще попереду, ще трьох народить. Так їй і скажи. Зіна зітхнула. Хто б у це вірив, Ромчику? Тут одного поки, ну все, все, не буду. Щасливо, Ромчику. Будь обережний. Тема вагітності дітей, всього з ними пов'язаного, була в їхній родині забороненою. Роман бовкнув, не подумавши. Вже крокуючи сходами униз, картав себе, ну навіщо плести у такі дурниці? Зінулька ж не винна, і він начебто не винен. А хто винен? Тема провини завжди вила побитим собакою десь у душі, коли він бачив щасливу маму з малям або тата за ручку із сином. Шкреботіло тіло спершу гостро і боляче, згодом не так гостро, але ще дошкульніше, тупим, глибоким булем. Врешті і боліти перестало. Наче засіло десь підпочинкою, обросло товстою капсулою, яка не випускала назовні майже нічого. Ні гострого, ні тупого, та інколи завжди невчасно якесь необережне слово чи спогад пробивали, Розчиняли цю капсулу, і отрута біди й вини просочувались назовні. У них не було дітей. От не було і квит. Спершу по молодості навіть раділи. Жити ніде, грошей мало, те ще під боком, куди тут знамовляв. Поживемо трохи для себе. Пожили, пораділи. Потім почали турбуватись. Чому? Що у нас таких молодих, красивих, здорових не так. Чому іншим, зовсім некрасивим, немолодим і геть нездоровим, Бог посилає щороку полялі? Чому нам – ні? Почали звертатися до лікарів. Роман намагався забути ці візити навіки, особливо перший. Намагався забути, але відчуття, оте невимовно гидке відчуття десь у спині, животі нижче, і відчуття холодне й слізке, ніби десь отам, у потаємних складках людського тіла – які зазвичай нікому не показують, повзає слимак. Ні, мабуть, хробак, такий хробак, бо відчуття було довгим. Воно обвивало й оберізувало, та ще й залишало по собі клейкий слід. І гризло ще довго після отих прісно пам'ятних відвідин. Роман здавався собі метеликом, нашпиленим на голку і виставленим у музеї для загального огляду чи не в якого розтинає уздовж і поперек гострий лікарський ніж. А група цікавих, жовторотих і мокрогубих студентів-медиків, зовсім зелених першокурсників, зазирає всередину, щоб роздивитися, що ж там у богійника в пузі, що нижче, що ззаду, від чого загнувся, що їв перед тим, як загнутись, а бува не випив, чи мав стосунки із жінкою. А якого розміру у нього те, що використовують у таких випадках? Довжина, діаметр, колір, консистенція. А не замале? Давайте виміряємо.